Розділ 20. Клуб Клуб складався з однієї лише зали для глядачів із сцени. Коли не було спектаклю чи зборів мешканців, стільці зсувалися під один бік і в різних кутках клубу працювали гуртки. Домашні господарки й домробітниці навчалися в лікнепі. На сцені відбувалися репетиції драмгуртка. Посередині залу більярдисти качали шари, зачіпаючи киями музикантів струнного оркестру. Над усім цим панував завідувачий клубом і режисер-товариш Митя Сахаров. Це була вічна заклопотана молода людина в довгій поруділій бархатній толстовці з лискучим чорним бантом і у вузьких штанях дудочкою. Розчепіреною долонею Митя щохвилини відкидав назад, спадаючи на обличчя довге, пряме, невизначеного кольору волосся. Коли хлопці увійшли в клуб, Шура підштовхнув уперед мешка. «Говори, адже ти адміністратор!» «А сам одійшов у з таким виглядом!» Ніби він тут зовсім не при чому, і сам сміється над цією дитячою витівкою. «М-да», – процідив Митя Сахаров, вислухавши мешкове прохання. «М-да, у мене не театральне училище, а культурна установа. М-да, культурна установа в лабетах будкому». І він пішов на сцену, звідки скоро почувся його плачливий голос. «Товаришко Парашина, вникайте в образ, в образ вникайте!» Мешко підійшов до хлопців. Нічого не вийшло. Відмовив. У нього не театральне училище, а культурна установа в лабетах будком. «От бачите, – сказав Шура, – я так і знав. Ти завжди так і знав!» Хлопці стояли замислившись. Лунко стукали шари на більярді. Струнний оркестр розучував турецький марш Моцарта, а з стіни з плаката виснажений дідусь протягував кістляву руку «Допоможи голодаючим поволча». Очі його горіли гарячковим вогнем, і з якого боку не підійдеш до плаката, очі невідступно переслідували тебе, ніби дід повертав голову. "Є ще вихід", сказав Мешко. "Який?" "Піти до товариша Журбіна". "Ну", махнув рукою Шура. «Стане він займатися нашим гуртком, членом Московської ради. Я не піду до нього, ще на відьму наскочиш". "А я піду", сказав Мешко. Зрештою, це не власний клуб Миті Сахарова. Пішли, Генко. Широкими сходами вони піднялися на четвертий поверх, де жив Журбін. Мишко подзвонив. Генка в цей час стояв на сходах. Він здорово боявся. І коли почувся за дверима шурхід, кинувся бігти, скакаючи через три сходинки. Двері відчинила сусідка Журбіна. Висока, худа жінка з сердитим обличчям і довгими зубами, що випиналися наперед. За зловдачу хлопці прозвали її відьмою. Тобі чого? спитала вона. Мені потрібний товариш журбін. Для чого? У справі. Яка там ще справа пештаються тут? пробурмотіла вона і захлопнула двері, трохи не прищемивши мешкові носа. Відьма! закричав Мешко і кинувся вниз по сходах. Він майже скотився по них і раптом наштовхнувся на когось. Мешко підвів голову. Перед ним стояв товариш журбін. Що таке? Ти чого бешкетуєш? суворо запитав журбін. Мишко стояв, опустивши голову. Ну, ти що, глухий? Ні. Чого ж ти не відповідаєш? Дивись, більше не бешкетуй. Важко ступаючи, журбін повільно пішов сходами вгору. Мешко побрів униз. Як недобре вийшло. Він чув над собою важкі кроки журбіна. Потім кроки стихли. Почувся скрегет ключа в замку, гуркіть дверей ще відчинялися. Мешко зупинився, обернувся назад і крикнувши «Товаришу Журбін, одну хвилинку!» Побіг на гору. Журбін стояв біля відчинених дверей. Він запитливо дивився на Мешка. «Що скажеш?» Тов... «Товаришу Журбін!» – захекавшись, промовив Мешко. «Ми хочемо драмгурток організувати!» Він перевів подих і продовжував. «Ми хочемо, а товариш Митя Сахаров нам не дозволяє!» «Хто це ми?» «Ми всі хлопці з двору!» Журбін продовжував суворо дивитися на Мишка. Потім легка посмішка торкнула його вуса, і в очах з'явився усміх. Він нічого не відповідав. Він стояв і посміхався, дивлячись в голубі Мишкові очі, чорне скуйовджене волосся, гострі подряпані лікті. І чого посміхався, і про що думав цей літній поважний чоловік з орденом червоного прапора на грудях, Мишко не знав. «Ну що ж, зайдімо, поговоримо», – промовив нарешті Журбін, входячи в квартиру. Мешко війшов слідом за ним. Сусідка сердито глянула на Мешка, але нічого не сказала.